Pe 31 martie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Aipatie, Episcopul Gangrelor. Pomenirea sa ne aduce înainte o pildă de statornicie dogmatică și de negrăită în fața prigonitorilor. Acest ierarhaș a fost un luminător al dreptei credințe, apărând taina mântuirii în fața rătăcirilor eretice și primind, în cele din urmă, cununa mucenicei. Să luăm aminte la gertfa sa, care a sfințit pământul și a întărit Biserica lui Hristos. Sfinții zilei, 31 martie, Sfântul Ierarh Hașaipatie, mărturisitor al dogmei și gertfă a bâlândeții. Slujirea ierarhică și lucrarea la sinodul întâi ecumenic. Cel între sfinți părintele nostru a odrăslit în ținutul Cilicei, alegând de timpuriu o viață curată și aspră. Nevoințele sale l-au purtat prin regiunea Galatiei, fiind mai apoi chemat la înalta treaptă a Arhieriei. Rânduit de hardumnezeiesc ca arhipăstor. Sfântul aipati a participat la sinodul întâi menic de la Nicea, alături de cei 318 părinți purtători de Dumnezeu. Acolo, plin de curăție și luminare duhovnicească, a apărat dumnezeirea fiului, stând neclintit împotriva erezei Ariene. Darul său era atât de bogat, încât, curățindu și mintea prin rugăciune neîncetată, a primit puterea de a săvârși fapte minunate spre folosul și întărirea turmei sale cuvântătoare. Biruința asupra fiarelor și cursa ereticilor Tradiția bisericească amintește cum ierarhul a ucis un balaur înfricoșător Ce amenința cămările împărătești din Constantinopol O minune săvârșită doar prin lucrarea negrăită a Harului și prin semnul Sfintei Cruci Însă, pe când se întorcea la scaunul său episcopal din Gangre A fost pândit într-un loc pustiu și stâncos de susținătorii rătăcirii lui Novat Într-un context duhovnicesc de mare tulburare Acești dușmani ai dreptei credințe Orbiți de ură și lipsiți de iubire, s-au năpustit asupra arhipăstorului cu pietre, băte și săbi. L-au aruncat într-o prăpastie adâncă, pricinuindu-i răni cumplite, asemenea suferințelor îndurate de întâiul mucenic Ștefan. Iertarea prigonitorilor și taina mucenicei. Căzând pe jumătate mort în apa rece din fundul prăpastiei, ierarhul nu a cerut răzbunare de la Dumnezeu, arătând o desăvârșită nepătimire. Ridicând privirea spre cer, rostit cu să dumnezeiască aceleași cuvinte ca și Mântuitorul Hristos pe lemnul crucii. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! După aceea, Sfântul Aipatie a fost lovit mortal cu o piatră de o femeie robită de duuri necurate. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, actul său de iertare nu este doar o îngăduință faierească, ci însă și culmea iubirii creștine prin care se sfărâmă puterea răului. Femeia ucigașă a fost imediat îndrăcită. Lovindu-se singură cu piatra crimei, în timp ce sufletul luminos al martirului s-a înălțat la ceruri. Slava cerească și tămăduirea prin sfintele moaște. Trupul neînsăflețit a fost ascuns de ucigaș într-o șură de paie, departe de ochii oamenilor. Însă țăranul căruia i-a locul a descoperit sfintele moaște fiindcă lăuzit de slavoslovii îngerești de o frumusețe cerească. Aflând credincioșii din gangre de această descoperire, au venit cu mare jale și au mutat trupul plin de mireasmă duhovnicească în cetate, la mormântul său, însă și femeia care i-adusese sfârșitul a primit tămăduire de demonul care o chinuia, alături de ceilalți prigonitori. Orice pagină din calendar ortodox 31 martie ne amintește permanent de puterea tămăduitoare a iertării, arătând că sfinții răspund cu dragoste acolo unde lumea lovește cu ură. Troparul sfântului mucenic Patie. Episcopul Gangrei, și părtași obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea ai aflat, de Dumnezeu insăflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfinții te mucenice ai patie, roagă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, cuviosul Acachie, Sfântul Avdas Episcopul și cei împreună cu ei. Sfântul Acachie Mărturisitorul Trăind în perioada crudului împărat ciu, acest cuvios a propovăduit fără teamă adevărul Evangheliei. Fiind adus în fața demnitarului marcian, el a tălcuit pe larg taina înrupării fiului lui Dumnezeu, surpând rătăcirea idolească. Pentru curajul său, a îndurat torturi groaznice și temniță grea. Cunosc în Sfinții zilei 31 martie, vedem în Acachie o icoană a mărturisirii continue, o viață transformată într-o gertfă vie. Prin purtarea de grija lui Dumnezeu, a fost eliberat ulterior, purtând pe trupul său rănile lui Hristos și strălucind prin învățături până la mutarea sa la Domnul. Sfinții mucenici din Persia Avdas Episcopul și Veniamin Diaconul În vremea împăratului Teodosie cel Mic, suveranul persan Isdigerd a declanșat o prigoană cumplită împotriva bisericii. Cauza a fost dărâmarea unui templu de către episcopul Avdas. Un bărbat mistuit de râvână sfântă, refuzând cu tărie să rezidească locul de închinare la foc, a primit cu bucurie negrăită sentința de condamnare la moarte. Treizeci de ani mai târziu, furtuna persecuțiilor s-a abătut din nou cu asprime. Nouă mucenici și mulți alți creștini au fost aruncați în închisori adânci, unde au suferit o moarte martirică teribilă, fiind mâncați de videfiare. Ei au înțeles că suferințele pământești le pregătesc cu nuna ei. Cuviosul vlasie. Sfinții 38 de mucenici și cuviosul Ștefan Tot în această zi stim trecerea la cele veșnice a cuviosului Vlasie, originar din cetatea amoreilor, care s-a săvârșit în pace, dar și a celor 38 de mucenici uniți prin legături de rudenie, care au primit tăierea sabiei pentru dreapta credință. De asemenea, pomenim pe cuviosul Ștefan, făcătorul de minuni. Lucrarea lor duhovnicească încheie soborul celor cinstiți în calendar ortodox 31 martie, lăsându-ne moștenire dorul nesfârșit după frumusețea împărăției cerurilor. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Pilda ierarhului martir ne învață că biruința creștină nu stă în forța fizică sau în dreptatea lumească, ci în iertarea necondiționată a vrăjmașilor. Atunci când suntem nedreptățiți sau jigniți în viața de zi cu zi, să nu răspundem cu ură, ci să ne rugăm pentru cei care ne supără. Aplicăm această lecție tăcând la mânie și lăsând judecata în mâinile lui Dumnezeu. Păstrând ne inima curată de orice ranchiună, care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult în purtarea propriei cruci. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.